Я ж казав, що не маю. Він виняв 20-доларову банкноту і простяг молодикові. Це за несанкціоновану допомогу при купівлі комп'ютера. Вони опинилися в двох у маленькій кімнатці, заставленій коробками. Тут на столі стояв розкиданий його комп'ютер. Молодик скинув піджак, розпустив вузол краватки і сів за стіл. Те, що справді без поняття, запитав про по-простому. Без напускного лоску він виглядає, як цілком нормальний хлопець. «Без найменшого», – відповів Борис. «А на дідька воно тобі?» «Хакером вирішив стати». Хлопець посміхнувся. «Хакером і я не потягну, а в мене фізмат за плечима». «Ну гаразд, слухай сюди, тебе як звати?» «Борис». «Я Олег, почнемо?» Олег пояснював надзвичайно дохідливо. Борис тепер сидів на його місці і несміливо рухав мишку по килимку, відкриваючи то одне вікно, то інше. «Нічого, звикнеш», – сказав Олег. «Кілька днів пограйся, пристосуйся, навчися кнопкою клацати. Почитаєш, дещо зрозумієш, руку наб'єш. Windows це ж для зовсім тупих розроблено. А що буде незрозуміло, то ось». Він дістав зі столу грубу книжку посібник для користування оцим самим Віндовсом. Усе розжовано так, що навіть не смачно стає. Ну, 10 доларів, словом. Книжка дорога. Борис дістав десятку і простягнув йому. Ну, якщо зовсім вже зашеється, то приходь. Слухай, запитав Борис, а як користуватися дискетами? Як прочитати інформацію, яка записана на них? Олег пояснив. «І що? Всю її можна прочитати? Чи на дискеті може бути щось так заховано, що не знайдеш?» а «Звичайно, всю. Ось дивись. Він вставив якусь дискету. Ось на екрані висвітилася вся інформація, яка є на цій дискеті. Це, так би мовити, схематично її дерево. Каталог. Ось усі назви його «гілок». Більше тут нема нічого. Інша справа – чи вдасться тобі до кінця простежити кожну з них?» Якщо мати відповідні навички, то вдасться. Є, звичайно, всілякі фокуси, але не зможеш прочитати свою дискету – принось. Вони запакували комп'ютер, і Олег допоміг винести ящики на вулицю, де завжди чергувало кілька таксі. «Ну, бувай», – сказав він, подаючи руку, – «бажаю успіхів, хакер». Він був змучений і виснажений. Голова йшла обертом від надлишку незнайомої інформації. Тоді останніх днів перетворилися на справжню круговерть. День пролетів у шаленому темпі, але приніс результати. Борис знайшов тимчасове житло. Після побоїща в наталченому помешканні вони провели ніч у його квартирі. Він не знав, що робить вона, але сам не склепив повік ані на хвилину. Логіка підказувала, що тут його знайти не повинні, адже ніхто не знав, хто він такий, а працював він, на власне, переконання чисто. Звичайно, якби Борис знав, що весь кримінальний відділ міського управління внутрішніх справ виловлює останніх із тринадцяти мийників машину надії, що хтось із них записав або запам'ятав номер старого білого Вольво, покинутого на невизначений час на подвір'ї приватного будинку його приятеля і колишнього компаньона, він не був би таким самовпевненим. Та за будь-яких обставин Борис розумів, що залишатися у власній квартирі небезпечно. За одну ніч нічого не станеться, все-таки вирішив він. Того дня вони не вечеряли і взагалі більше не розмовляли. Зранку, весь вимучений, з головним болем, він зібрався йти. Вдягнувся, постукав до сусідньої кімнати. Так. Він увійшов і сів на стілець. Напевно, Наталка так і просиділа ніч на його дивані вдягнута, вкривши ноги простирадлом. Кинула на нього швидкий погляд, відвернулася і запитала. «А мені не можна виходити?» «Ну чому?» – він знітився і опустив очі. «Мені не хотілося б, щоб ти все розуміла неправильно. Але зараз говорити ніколи. Я повинен іти шукати інше житло. Поки що тут безпечно. Але як буде далі, хто зна?» «Гадаю, за день я впораюся». «А що буде далі?» – вигукнула вона. «Що буде зі мною?» «Гадаю, нічого поганого». «Нічого поганого? Після того, як у моїй квартирі знайдуть двох убитих? Ви так гадаєте?» «Криком тепер нічого не вдієш», – відповів Борис. «У будь-якому разі ми повинні тепер загубитися у цьому величезному місті. На якийсь час. А коли я закінчу те, що почав, то подбаю про тебе». «Як подбаєте?» – вона прокотнула сльози. «Так, як про мого дядька». «Твій дядько був паскудою, вартою гіршого», – відповів Борис. «Тобі з мого боку нічого не загрожує, навпаки. Я, наскільки пам'ятаю, двічі тебе врятував. Щоб здобути те, що шукали». Наталія далі дивилася в стіну. «Ну, зараз мені вже нема чого з тебе взяти. Міг би покинути там, біля тих двох». «Чого ж не покинули?» «А що, треба було?» Вона промовчала. «Просто в мене залишиться відчуття, що я тебе якимось чином скривдив. Мені б цього не хотілося». Він зробив паузу, очевидно, з'ясовуючи дещо для себе самого. «Я звик до тебе за той місяць. Хай там як, а ти про мене піклувалася, і я також не хочу кидати тебе на призволяще». Борис дістав з кишені куртки пачку дискет. «Поки оце їм потрібне, гадаю, тобі не буде спокою ніде. Так що закінчити з ними я мушу будь-що. Тут наші інтереси співпадають. А далі...» Дівчина мовчки дивилася у стіну. «Ще одне...» Він підвівся, щоб бити, але знову повернувся до неї і замовк, чекаючи, поки вона підведе на нього очі. Якщо, поки я ходитиму, ти вирішиш піти, припустимо до міліції, і на мене тут уже чекатимуть. Він мимоволі ковтнув словом, живим мене однаково не візьмуть. Якщо тебе влаштує такий варіант, то він розвів руками. Наталя дивилася на нього широко розплющеними очима. Переборюючи шум у голові, похитуючись, Борис вийшов. Квартиру йому вдалося знайти швидко за оголошенням на тролейбусній зупинці. Здавав її чоловік приблизно його віку на ім'я Андрій. У одній кімнаті стояла старенька меблева стінка, диван та кілька стільців. У другій – лише обшарпаний стіл. Столики з двома табуретами виявився й на кухні. На вікнах висіли запелюжені штори. Це була тиха окраїна міста. Коли він підходив до свого будинку, серце калатало так, що він чув його звук на власні вуха. Борис зійшов на четвертий поверх, відімкнув двері ключем і вийшов. Там стояла тиша. Тримаючи пістолет у зігнутій руці, він обійшов кімнати. Його напівгостя, напівполонянка, приречено сиділа на тому ж дивані. Пістолет ліг у кобору під пахвою. «Ходімо», – сказав Борис. Таксів не чекає. Склавши у дві великі валізи лише найнеобхідніші речі, замкнувши двері, вони залишили помешкання. Першу ніч у новій квартирі він проспав, наче вбитий, постеливши собі просто на підлозі в порожній кімнаті. Тому зараз і почувався відносно бадьору. Заскочивши на кухню, відломив шмат батона і випив кухонь молока. Потім повернувся до кімнати, застелив стіл простирадлом, розпакувавши ящики і склав комп'ютер. Апарат запустився так само просто, як і в магазині. Борис сів на стілець, принесений із її кімнати, і побіг курсором по табличках та написах. Сьогодні він вирішив не чіпати дискет, а набути хоча б елементарних навичок користування цією, як казав Олег, машиною. Інакше можна було просто заплутатися. Згадавши те, що пояснював Олег, він заходив у різні програми і виходив з них, читав, знайомився, зазирав до підручника і знову брався за мишку. А знайшовши кілька ігрових програм, навіть спробував грати, усвідомлюючи поступово, що горщики дійсно ліплять на святі. Та за годину в очах блимати замерхтіло –